Роками мандрів, як камінцями у бурхливій поточині, перескакує моя пам'ять. У Владивостоці я завербувався на тайгові промисли. Тут радо брали непевний народ. Замість фотокартки в паспорті їм досить було твого обвітреного лиця і порубцованих рук. А печаткою служив влучний стріл у п'ятикопійкову монету з двадцяти метрів. Я всю початку тріснув їм легко. На довгі роки прийняла мене у сурійська тайга, наскільки тоскна, глуха й дика, настільки ж суворо красива, ситна і суголосна моїй душі. Моїм супряжником на мисливських уходах був китаєць Чан Бао, мовчазний і повільний, як тінь чоловік. Мене вражало, як він при своїй малорухливості все встигав, усе видів, чув і все знав. Перше, що він зробив, коли ми дісталися на віддалену займанку, помолився духові лісу у каньгу. І той відповів цівканням птиці. Цивіч благословив наш намір. А було й інакше. Було, що сердити каньгу, жбурляв у нас каміння згори, посилав навперейми свого князя тигра, карав нищівною мушвою. Коли ми натрапляли на жертовну кумирню, складену з кедрової кори, Чанбао залишав там грудку цукру і дрібку догану. Якщо провощений папір там був цілим, він поновлював на ньому напис молитву. А оскільки чорнила не було, то для цього робив собі надріз на долоні і обводив вичахлий клинопис. То була писемна молитва, неписьменного молитва крові. Чан Бао навчив мене не переступати лісового закону, не стріляти в звіра тричі. Якщо не поцілюєш першими двома кулями, той звір не твій. Не кидати рибу у воду, вогонь у ріку, камінь у небо, і воду не лити у вогонь. Чан Бао мене до речей, сповнених мудрої простоти і глибокого змісту. Бо за всім, що стається, з нами прихований якийсь смисл, і цей смисл, якщо його розуміти, служить нашому розвитку. І все, що стається з нами, повинно ставатися і всьому не треба винити нічого і нікого, в тому числі і себе, бо це є даром досвіду, вищими уроками. Чанбао усе робив без зусиль, як природа. Трава просто росте, квіти просто цвітуть, риба просто плаває, птиці просто літають. Так і Чанбао жив у тайзі. Дитина лісу, він народився в мисливській фанзі був виколисаний на цупкій папороті і випликаний молочком стовчених горіхів і дикого маку. Бліда прозелень навічно забралася у вузькі шпарини його очей. Ліс жив у ньому. Одним черком кресала він узливу викрешував вогонь, і його дрова ніколи не курили, і дим не їв очі. Він міг собі влаштувати кубельце під снігом, ходив болотами на палицях, сам себе витягував із сипких пісків. Чан Бао міг добути з кістки маслило для зброї. До ранку, коли й спав, він висушував м'ясо вбитої з вечора косулі. Він знав спосіб, як безпечно споживати падло, коли немає свіжини. Під дощем у кліп ока міг спорядити з кори амбрелу по найменший дощ у тайзі вимочує до нитки. Під орудою Чанбао я осягав найвищу науку лісового путника не залишати власних слідів, зате пильно читати чужі. Надламаний прутик підкаже, коли й куди прямував мандрівець, якого він зросту, чи молодий, чи старий. Молодий ходить легко, ступає на носок. Старий більше тисне на п'яту. В найглухійшій глушині не сховається від зіркого ока слідопита. Зате сам Чанбао слідів не лишав жодних. Скільки сходили ми з ним доріг, скільки пережили приключок. Літньої пори на дикого звіра ми полювали або на світанні, або в ранній сутінки. Бо за днини звір залягає в хащах. А ще ловцеві на руку, коли вогкий лист приглушує ходу, тоді можна підійти близенько. На кабана нас виводила щетина, на смолистих стовбурах ялин, об які той любить тертися. А восени – витовчені ями, в яких дикуни валяються. І ми стріляли в них обважнілих намерзами, майже в притул, і людяні бурульки з шерсти розліталися, як гірський кришталь. І зюбрів ми підкликали берестяним ріжком, втягуючи в себе повітря. Вони підходили, роззираючись, і підкошені кулею намагалися впертися рогами в землю, а потім падали на коліна. Якщо поблизу каркнула ворона, чистячи об гілку дзьоб, ми знали, що поцілили. Ці птиці першими провіщали в лісі смерть. Ми варили панти і висушували хвости, а із задніх ніг оленя витягали жили і сушили їх. Така в лісових стрільців робота, що годує не тільки їх. Ведмедів ми уникали. Коли вони свальбують, то страшенно злі, ганяються навіть за птицями. А так все мирні лісові насельці, що живляться черемхою, корінням росянки, жолудями і дикими ягодами. Сліди ведмежих зубів і пазурів на корі підказували нам, де шукати дупло з медом. Лише зрідка ведмідь добуває м'ясо і закопує його в землю. Йому потрібен якийсь час, аби призвичаїти шлунок до м'ясного їдла. Не так, як у людини. Їсти все, що очі вийдять Не раз ми ночували В їх стовбурових барлогах Ведмеді люблять облаштовувати собі Осідки в коренищах старих тополь Під себе ми стелили кору коркового дерева Вішали унти на сучки Зброю клали на низенькі розсішки Аби не намокла і була на похваті З повітряного боку палили огнище Блаженні то були вечори, Надто над ріками, чиїми руслами Сунула з моря темною лавою На нерест кита, Вислажена довгими милями І поранена на кам'яних порогах. Верталася вона до родових витоків, Щоб самій залишити потомство І загинути. А мені тими вечорами Марилася тиса, Як я купаю в ній коня, він твердими гумовими губами ласкочими, ніж шию. Тайгу в таку пору наповнював загадковий шепіт. Чанбао в дрімоті крізь рідкі зуби пускав дим з люльки, а з ним і тягучі слова. Ніколи, нікуди не поспішай, і завжди встигнеш. Не хапайся гарячково за роботу, і все зробиш вчасно. А якщо не зробиш, то й не біда, Зробить хтось інший. Не вбив звіра, не біда, То не твій звір. Слухай, що говорить вода, Дивися, що показує вогонь, Черпай розум лісу, Вони старші за тебе, І навчать, як чинити. Якщо хочеш щось дістати, Перше – дай те, що хочеш дістати. Завжди давай першим. Якщо не маєш що дати, дай усмішку чи молитву. Все годиться для давання».